السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آملتك الله حق تقاته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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا فَعزَ عظيما اما بعد Saudara Nabi Ustaz Muhammad Hari Shahudin, Syah Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang membincangkan ayat yang ke-39 dan ke-40 dari surah Ta-Ha. Ya itulah nama Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Anikudzi fihi bitabuti faqudzihi bil yammi falyulqihil yamu bisahibi yaquzuhu aduwwul li wa aduwwul Wa'alkaitu alaika muhabbatan minni Walitusna'a ala ayni Istamshi ukhtuka fatakulu Hal adullukum Hal adullukum ala man yakfuluh Faraja'naaka ila ummika Kaytaqarra'inuha wa la tahzan Wa katalta nafsam Fanajaynaaka min ghammi Wa fatannaaka futuna Sadakallahu'l-Azim Yaitu letakkanlah dia Musa dalam putih kemudian Hanyutkanlah dia dalam sungai ni Maka biarkan arus sungai itu membawanya ke tepi, dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau di bawah penguasanku. Iaitu ketika segera perempuanmu berjalan, lalu diberkata kepada keluarga Fir'aun, Bolehkah saya tunjukkan kepada kamu semua, seseorang yang akan meliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya tidak bersedih hati. Dan kau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan kau di kesultan yang besar dan kami telah mencuba membawa dengan beberapa cubaan yang berat. Wabillahi rahmatillah dan kasih sayang sekalian. Ini kisah yang dikemukakan Allah SWT Wa Sebenarnya banyak lagi ayat lain yang menceritakan tentang Nabi Musa. Contohnya kita boleh perhati dalam surah Al-Qasas ayat ke-10. Asbaha fu'adu ummi Musa farighan in karet latubdi bihi laula Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir sahaja dia menyatakan Rahsia tentang Musa seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Tentulah dimulai boleh kalian. Pasal tiga ini, ya akuzhu aduuli wa aduulla wa alqaitu alaika ma'habatamini. Musuhmu, aku jadikan menaruh kasih sayang kepadamu. Wa alqaitu alaika ma'habatamini, aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang daripadaku. Salamah bin kuhail berkata, maksudnya aku jadikan kamu ni dicintai oleh semua hamba-hambaku. Kadang kita fikir tuan-tuan, apalah orang tak suka dengan kita Menarik kan orang tanya isu Apa amalan boleh menjadikan orang kasih dan sayang kepada kita Ada tak ilmu penghasil dalam Islam ni tuan-tuan Kalau kita perhatikan dalam kitab contohnya hadis 40 Kalau tuan-tuan ada peluang milikilah sebuah kitab hadis 40 bergambar Yang direka khas Dikumpulkan foto-fotonya untuk membantu memahami maksud hadis jadi 40 bergambar ni tuan-tuan dan -tuan, ni mulia ke Allah sekalian menunjukkan kepada kita macam mana kita nak faham bab zuhud sebagai contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun pesan kepada kita kalau kamu nak dicintai oleh Allah zuhudlah di dunia. Kalau kamu nak dicintai manusia maka zuhudlah bimaf'i al Jangan banyak meminta kepada manusia. Itu antara kaifiat untuk dapat kasih sayang orang. Kalau banyak meminta ni tuan-tuan akan menyebabkan kita ni jadi rendah di sisi manusia buat untuk kita tersawe ringkas yang mudah untuk difahami oleh generasi muda-mudi ini tuan-tuan. Sebuah buku kecil tajuk Suburkan Bunga-bunga Hati yang telah saya sebut pada kuliah lalu. Buku tajuk Suburkan Bunga-bunga Hati Demi Mengecap Cinta Ilahi ini karangan Muhammad Saleh Al-Munajjid. Telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Ini merupakan intisari Ihya Ulumuddin. Buku Suburkan Bunga-bunga Hati Demi Mengecap Cinta Ilahi ini tuan-tuan mengajar kita bagaimana nak ada perasaan zuhud. Ini antara bab yang penting dalam penjagaan hati. Itu juga lima Al-Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin. Kalau tidak mampu memiliki Riyadus Salihin besar, ringkas saja Riyadus Salihin pun ada itu tuan-tuan. Yang mengajar kita bagaimana nak jadi orang yang soleh. Tuan-tuan, salah satu jalan untuk jadi orang soleh ialah zuhud tuan-tuan. Jadi Zuhud adalah salah satu cara Yang boleh menyebabkan perhatian manusia Kasih sayang mereka Tumpah kepada kita Tuan-tuan Nenimulik Allah Di samping itu Gajinlah kita ni Qiyamun Layil Qiyamun Layil juga Seperti ini Disuul Allah SWT Pada hujung surah Al-Fatihu Simahum fi hujuhihim Min asharis sujud. Mereka yang diberi Allah SWT Wajah mereka ni Wajah sujud Wajah gajin Bangun Qiyamun Layil Mempunyai salah satu Sebab Mengapa orang boleh sayang kepada kita tuan-tuan Sebagai satu amalan untuk menyebabkan orang kasih kepada kita Janganlah dipinta kepada manusia tuan-tuan Bangunlah menghadapkan Allah SWT Dia lebih mengetahui tentang masalah kita Tak payahlah diceritakan dicerita kepada orang tuan-tuan masalah kita aib Kita menceritakan tentang kekurangan suami Ataupun kekurangan hidup kita tidak berusahami Dalam Facebook Lalu tuan-tuan mulai kekasihan Kita menyebabkan diri kita melakukan maksiat Saya tak sengaja lagi tuan-tuan yang memiliki usian, untuk menyebabkan orang sayang kepada kita, cubalah amalkan doa yang Nabi SAW anjurkan kepada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Yang pernah mengadu kepada Nabi SAW bahawa beliau tidak disenangi oleh orang lain. Doa ini tuan-tuan yang memiliki usian, Allahumma ahbib abdaka hadha ila qulubil mu'minin, wa ahbib ilaihi mu'minin Allahumma ahbib abdaka hadha ila qulubil mu'minin, wa ahbib ilaihi mu'minin Allahumma Habib Abdaka Haza Ila Qulubil Muminin Wahhabib Ilayhi Al-Muminin Ya Allah Jadikanlah Hambamu ini Dicintai oleh Orang-orang Beriman Dan jadikan Dia turut Mencintai Mereka Jadikanlah Hambamu ini Dicintai oleh Orang-orang Beriman Yang lain Dan jadikanlah Dia juga Mencintai Mereka Maknanya Kita sendiri Pun cinta Kepada orang Beriman Yang lain Kerana Itu syarat Untuk Ke syurga Allah S.W.T ada tidak quluna linanta hatta tu'min wa la tu'minuna hatta tuhibbu kamu tidak akan masuk syurga sampai kamu beriman kamu tidak akan beriman selagi kamu tidak cinta kepada orang beriman yang lain kalau kita ni perempuan Allahumma ahbib amataka hadhihi ila qulub mu'minin wa habib ilaihal mu'minin tukatan abdak jadi amatat doa ini tuan-tuan boleh peroleh dalam buku doa yang saya kumpulkan bertajuk satu-satu doa daripada hadis hadis sahih doa pengasih yang saya menangkan tuan-tuan. Selain daripada itu, kita bimbang ada unsur-unsur syirik Pada Allah Subhanahuwataala pada ini. Yang diperoleh daripada bomoh, yang dapati daripada dukun, yang dapati daripada mana semua yang tidak jelas. Selagi ilmu pegang Quran, hadis, makamah kalau tuan-tuan ini mulih Allah sekalian. Doa ini juga insya-Allah tuan-tuan boleh perolehi daripada Facebook Ustaz Hazan Muhammad. Saya akan publishkan doa ini untuk tuan-tuan rujuk. Moga-moga Sedikit sebanyak boleh Lakukan sebagai ikhtiar Di samping ikhtiar, ikhtiar yang lain, tuan-tuan Dan bagi orang perempuan yang nak berkahwin Janganlah beri ia sangat Gunakanlah peluang Ambillah langkah Dengan tawasul Tawasul masukkan, menggunakan Orang-orang perantaraan, orang salih Jangan terlalu membiarkan diri kita ni Di murahan oleh orang lelaki yang lain Tuan-tuan, yang dimunika Allah sekalian Baik, kembali kita kepada kisah yang Allah gambarkan di sini Wa وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً minni. Aku telah memilahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Maksud di sini semua orang melihat kata salah walimku Hail melihat saja Nabi Musa terus jatuh cinta kepadanya. Walitu senang adalah ini, naga yang kau diasuh di bawah penguasaanku. Kata Abu Ayyub Al Jawayni, maksud di sini Nabi Musa diasuh dengan pengawasan Allah Subhanahu Wataala. Kasih sayang Allah Subhanahu Wataala itu nampaknya tentuan mengatasi segala. Perancangan manusia Fir'aun ini khususnya untuk membunuh Anak-anak lelaki Bani israil pada tahun itu Bayangkan Yang Musa dimasukkan oleh ibunya dalam peti Atas suhayu, atas ilham yang Allah berikan Dihanyutkan Kemudian anak perempuannya disuruh untuk Mengiringi, melihat dari jauh Kemana hanyutnya bakul ini Bagaimana agaknya nasib adik yang Difikirkan malang itu Dilihat dari jauh ketika peti itu Melalui air Disimpang menuju ke dalam kolam menuju dan tempat mandi takungan air diraja tuan-tuan menurut satu riwayat yang lain bahawa peti itu bukanlah yang menampak peti itu adalah maestri Asia sendiri dan riwayat yang lain mengatakan bahawa anak perempuan Fir'aun yang nampak riwayat yang lain mengatakan peti itu dilihat oleh apa yang kita namakan pekerja-pekerja di sana di kalangan orang perempuan ni Apa nama ni tuan ini mulia kat Pasrian Ini merupakan gundik gundik, Fir'aun dan sebagainya Dia melihat dari riwayat yang banyak Daripada Ka'abul Ahbar Bahawa dayang-dayang Inang-inang pengasuh istana ni berkerumun Melihat peti tersebut Dicoba untuk dibuka tak boleh Tapi akhirnya bila Asia mendekati Tangannya saja yang dapat membuka peti itu Dan dialah yang mula-mula melihat wajah anak yang sangat menarik yang sedang tidur itu tuan-tuan cahaya memancar dari antara dua belah mata ini dia sedang menghisap jarinya sendiri riwayat disebut oleh kitab kita tafsir penonton ini mula kafsir kalau kita perhatikan dalam surah al-qasas sentiasa ada peluang pada kesempatan dan umur kita membuka surah qasas dalam ayat yang kesembilan Allah gambarkan tentang perjalanan Musa ini waqalat imra'atuhu ra'una qurratu aini li walak La taqtuluhu asa yanfa'na wuna taqhithahu walada Wahum la yashu'urun Lihat di sini Wa asbah fu'adu ummi Musa fariga In kadat atubdi bihi lawla Rabatna ala qalbihah Lita kunam minal mu'minin Wa kala liukhtihi kutsi Sabah surat bihi anjunubin Wahum la yashu'urun Nanti kita teruk ke surah Qasas Hadis dengan riwayat Tuan yang dimulik Allah Firaun dan isteri Asia tahu saya otomatik ini merupakan anak bani Israel yang sengaja dihanyutkan kerana telah keluar perintah dari istana sekeluh dah keluar dari istana untuk pembunuhan mana-mana lelaki yang lahir jadi bila diangkat saja anak ini tuan-tuan, tersentaklah dia dari tidurnya, seorang ibuat mengungkakan seperti itu, mungkin bila ia merasa risau, dikerumuni oleh orang ramai di kalangan, dayang-dayang pekerja-pekerja istana Firaun sendiri dan Asia satu riwat daripada Abu Syekh disebut oleh Imam Asyuti dalam Abdul Balsur Daripada Ibn Abbas Anak ini langsung diberi nama sebagai Musa Musa dalam masa ini ni Tadi dari dua rangkap Iaitu mu maknanya air Sa kayu Kerana Nabi Musa ni dijumpai dalam air Dapat pelindungan dalam kotak kayu Bakul kayu ni Atau apa dua bentuk yang dimaksudkan Allah SWT nama itulah yang lekat sampai bila-bila tuan-tuan ini mulik Allah selesai dan kehendak Allah SWT juga dalam orang berkumpul melihat anak kecil yang yang cantik ini maka dia mula menangis minta disusukan maka ada antara dayang itu yang cuba menyusukan tapi anak itu tidak mahu menyusunya dia tetap menangis ini dapat kita lihat dalam ayat ke-12 وَعَرَّمْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَرَاضِ أَمِنْ hal فَقَالَتْ ala ahli أَهْلِ بَيْ Lakum Kami tidak benarkan dia minum susu daripada mana-mana orang yang cuba beri susu kepada dia Kami cegah penyusuan itu berlaku Lalu waktu itulah kakak yang tadi kejar dari tepi tebing sungai ini Nampak anak itu menangis, adiknya menangis, dia pun datang Dia memberikan tawaran Mau tak kalau saya tunjukkan seorang yang boleh memberikan susu Tentulah anak ni senang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tuan-tuan Kata Imam Qurtubi Orang yang sedang kebingungan ni Seorang pas kepada yang lain Tak berjaya juga Bagi kepada susu seorang perempuan lain Dadanya Tidak juga Anak ini mau minum Akhirnya bila datang Udak perempuan ni Dalam kebingungan masing-masing Mencari solusi itu Maka Nampaknya kakak ni berjaya Memberikan kepada mereka keyakinan Ada orang yang akan dapat Menyusukan baby ini dia pun dengan penuh yakin bahawa dokong budak ni, kakak yang perempuan ni tentang anak perempuan ni Allah berapa umurnya kita pun tidak tahu, tak ada sebut dalam kita ditafsir, orang kadir besar, orang kecil, tak penting lah itu untuk kita tahu yang penting kakak ni punya pengorbanan sehingga riwayat, seperti dia sebut oleh Syirah Bukal Jazairi nama kakak ni pun sama dengan nama ibu kepada Nabi Isa, iaitu Maryam binti Imran Imran ni adalah bapa kepada Nabi Musa jadi kakak ini, kakak ni Tampil untuk membantu Boleh tak saya tunjuk kepada seorang ibu Yang juga mempunyai seorang anak lelaki Dan susunya masih lagi Diberikan kepada abang itu Kepada budak lelaki itu Nama nama anak lakinya yang seorang itu Harun Tentu ada mulut kepada paslihan bila seorang menengah Dalam kebingungan Sebarang bentuk cadangan tentu dah diperima Begitu kan? Jadi mereka pun Menerima tawaran tersebut Dan insyaAllah kita akan lanjutkan Bicara ini yang kuliah akan datang Walaupun perkara ini kebanyakannya Dihurang lanjutkan oleh para ulama tafsir Mudah-mudahan membantu kita untuk Alhamdulillah Allah SWT Di sebaliknya ada Ibrah yang kita nak belajar sama-sama Moga Allah beri kefahaman kepada kita Lihat banyaknya ujian lalui Seorang yang nak jadi manusia hebat Kalau kita diuji dengan Allah SWT Jangan minta agar kita adakan ujian Tapi mintalah ke kekebalan iman Untuk menghadapinya Insyaallah kita akan datang ke Brunei Angkatan Allahu akalam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh walhamdulillahirabbil alamin wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh